Върни се жив, това е украинката Жаклин за Украина. Разкази от една нападната страна. Избухва война. Ужас. Ето война, ето убиват детей, убиват мирни населения, стреляят. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за Хоризонт. Едно пътуване. Киев и назад Ропоча стрелци украински Звор митан А ми, ми наша ладнокраину Е розове се мо Буджа Дали и дво от Бук, Прая свободни интерпретации в добравата на славянски тезици. Защото виждам ддам буквови горички. Не. Не, поправяме Дмитро Хапченко. Делим седалка в автобуса, който ни отвежда към Бородянка и с известно на удобство спрямо останалите журналисти. Назад в автобуса са колегите от и Слиберасион, Лекспрес, Тагес Шпигел, а и от България. Краси от Офниус и Красен от Медиапол. И те са далече. Ако друг беше на моето място, казвам си, и той щеше да пита. Но Буча не идва от Бук. А в Буча, сякаш това украинско броене на дните придобива измеренията на собствено летоброене, мерител на времето, първо число, трето число, девето число от инвазията на руската армия и окупацията на града. 28 дена в окупация, преди украинската армия да си върне Буча и околностите и да спре настъплението на руската армия към столицата Киев. Един забързан хронометър. Буча е речка. Речка. Очень бърза така. Буча е речичка. Такава много бърза речичка. Бърза е. Тук имало такава речичка. Сега е мъничка, но някога е била по-голяма. Питам Дмитро за доброволческия център, който той създава, за да помага на съгражданите си от Буча по време на руската окупация. Ну, ние организовали такой, как би, штаб. Мы организовали, направихме центр, нещо като да, штаб помощ, или по точно център за помощ за хората. Защото было, имаше много въпроси, нямаше осветление, нямаше газ, было, нямаше вода, было, вода, нямаше храна, было, нямаше лекарства, было, а трябваше да се не было, не помага не было, на хората. му людям. Кога стана ясно, че това не е просто окупация? Кога започнаха да извършват военни престъпления от самото начало ли? Ну, практически от самото начало. Практически от на начало. От втория ден на войната стреляха по един автомобил. Хората по чудо оцеляха, но куршумите просто преминаха през колата. Питах хората какво се случи и те казаха, че просто се карали и даже не са разбрали откъде ги обстрелват. Спрели са и се избягали, а автомобилът просто се е разпаднал. Още тогава разбрахме, че съвсем не е безопасно това, което става. И после започнаха да идват истории, разкази за това как прострелват автомобилите и убиват хора. Тогава вече разбрахме. Разбрахме, че не е безопасно да се излиза, Та да няма пресича улица. Е Появи се нещо Реаман. като нов правилник Мо за преживяване на селата. Този цяле правила за възживяване появились на този момент. Дмитрий го изпитва със собственото му семейство числа. Моето семейство живя така до 9-то число. Двете ми деца в мазето. Не можехме да излезем. На 9 марта имаше такъв коридор за евакуация. Беше доста тежко впрочен, защото беше неразрешен коридор, но те успяха да излязат и напуснаха бучок. А вие останахте. Дмитро е съвсем ясен. Да, тук останаха също майка ми, баща ми, и ми, която беше налегло, болна, моите приятели, както и работата ми, която просто не можех да напусна в такъв момент. С Дмитро Хапченко говорим на нещо средно между руски и украински. Той прави жест към мен, защото вижда, че на украински ми е по-трудно, отколкото на руски. Дмитро признава, че преди войната в семейството му са говорили на руски. Сега вече не. Днешният парадокс в том, че много хора, които говорят на руски. Сега парадоксът е в това, че много от хората, които говориха на руски, отказват да разбират на руски и да разбират руснаците. И ни говорят, мы ненавидим руски. Говоря на руска. Когато им кажат че да говорят на руските, казват, руски, те казват, казват, ние ненавиждаме руснаците и го казват, на ненавиждаме Защото они все равно поддържаме тази война. И при това ненавиждат не само Путин, но и руския народ, който явно поддържа тази война. До сих пор, не мога да. Ето и аз имам роднини там, не които до сега не могат да видят истината. Правда, она будет всегда. Вот она есть. Има истина. Ее вы можете не слышать, не хотите. Прави или късно, истината но, ще ви снима. Но, застирне, она, она но защо не я признаю това още сега? Вы нуждены будете ее признать. Почему не признать ее сега? Не. Никак, продължава никак, да успорват. Да Всичко это, било, это политика. Всякакви такива празни думи, вместо да приемат реалността. Восприятие той реальности, которая есть. Тази, че от първия мит на войната руснаците стрелят по мирни цивилни граждани, по къщите ни автомобили, разстрелваха хора в автомобилите им и за всичко това има видеа. Как е не го да? Не, фейк било. Просто в Русия директно и безбожно лъжат своите хора. Как раз в России постоянно своим же гражданам, просто безбожно врут. Докато пътуваме, гледам траншеите, окопите, изоставените руски постове, които все още се виждат в горските масиви. Мините... Тега имали мини? Но практически всичко убрали, было очень мало они не минировали, Практически потому, махаме, Но и не, те не бяха минирали, не собирали, кой знае колко... Тук, оборон, в самата Буча, защото да те не се гласяха да държат есть, и да провеждат мини... Те да квартири. минираха квартири на нашите Имаха списъци с нашите военни и директно влизаха по тези списъци. в и и минираха. Имахте ли усещането, че руската армия беше влязла за да остане или само за да все терор над цивилното население и че Киев е била голямата цел? Практически не было диалога нормального. Практически нямаше диалог, случаи были, Имаше единичные случаи, когда люди рассказывали, как русский солдат да объясни пытался объяснить свою позицию дръжаха, Но в основном они вели себя как варвары. Они, при... они приходили, биха, они били, они могли... Крадяха вещи, направо мъква, вещи, сварят Очень много воровали вещи и прямо у людей забирали. Вот, вот этот лес, мы С правой стороны, у них все леса, которые это все. Има защо именно техни военни мапаза навсякъде. Там, вес, лес, цялата върху, гора е в окопи. Е, е, е, и, и там, за съжаление, намерихме от... двама наши отпучавани. Намерихме двама наши пучанца, убитих. Е, убитих. Е, Единият от тях един е от СБУ, службата за нашата безопасност, безопасност. А другия беше наш доброволец. А второй наш доброволец, который. Отишли са в дома му, да море, взели са го в плен, и... замъкнали са го тук в гората. Там в базата си са, са имали базата, една голяма яма, в нея съдържали хора яма, и после от Костомел са, са ги прехвърлили всички тези откраднати вещи в Беларуси. Това ще ви е в тази част от гората. Цялата е разорана от тяхнито Там се виждат и вещите на тези хора, които са били отвлечени от тях. Видно вещи, людей, Военната плячка – Откраднотото. Они даже не Даже не сознали как използват. Там е окоп, укоп, който е оставен от руската армия, има чайници, електрически. Ветото макопия, ки задигнали се гино без основата, с която да ги ползват. Защо май без подставка чайник? Даже не сознали как да използват от Что зачем им как могли пользоваться? Виждам го очите си и пак ме потряса. Как е възможно в 21 век окопите траншеите? даже сравнението с Втората световна война не издържа. Сянката на западния фронт на Ремарк е зад завоя. Да се обясни сега това на руснаците е много трудно. Няма да повярват, ако не го видят с очите си. А и да го видят, пак не могат да го схванат. Има видео, ако напишете в YouTube, разстрелват с Томел. И там много ясно се виждат лицата на тези руски войници, които извършват разстрела. Нашата служба за сигурност ги идентифицира почти всичките и те разстрелват автомобили. 12 автомобила с хората в тях. На втория ден от войната, 25 февруари 2022 ето видео, като е ни знаеш. И съм го да показвал подруга, на руснаците, те это, пак не вярват. Показува, за какво стрелят билят... по цивилни Ръчим граждани? Допълнителен е абсурд. Първото черно Само БМВ, по което мошенни мошенни стрелят, там се е возил гражданин на Руската Федерация. Варварство, защото им е било все тая, по кого стрелят и по своите. А хората, които бяха учевици на тези сверства, свидетелства сейчас... и в Хакси. И днес, когато проучваме. Всяка отделна смърт се сблъскваме с факти за такъв идиотизъм просто. Невъзможно е да се обясни това. Здес, люди. Видях на една от къщите надпис такъв с дебешир просто. Люди. С това се опитваха да се предпазят, за да не стреля руската войска в тази посока на къщите, в които има хора. Те превземаха всички къщи, в които нямаше хора. И за това хората пишеха с каквото намерят. Тук живеят хора. Но не винаги това помагаше. Руснаците изискваха от всички да носят едни бели ленти, но в Буча имаше много убити с тези бели ленти они не смотрели на то, что есть повязка, нет повязки. Но для них, это не для самих русских, для самих, для самих русских. Много разница, они без убивали лента. людей, расстреливали и с повязками, и без. Вот у нас есть Даже охота, одна известно, известный рот, где лежит ним, человек, человек лежив, курка, на земле, расстрелял, и расстрелили мусоричневые курки стас, с капюшоной, и руки, есть, связанные сгул, и с его символ этого убийства, такого, танкурки, рецепты, да. и его убили. Вот этот человек лежит с руки у него белой повязкой, то есть они с него сняли, завязали и убили. Дмитро продължава. Разказите от Буча са страшни и много. Над 500 са убитите. Около 120 на пълно разрушените къщи. Стотици сериозно пострадали. 18 жилищни блока са разрушени и опожарени от артилерийски обстрел. От, например, Представьте себе ситуацию. Разказвайте очевидец. стоит е, два дома частных. Руски солдат несет девочку, 26 лет по-моему, молодую. Она была Пример. Представете си ситуация, разказва Заходи го очевидец. Значи това, две частни къщи. Един руски войник носи момиче 25-26 годишна, млада жена. Била е ранена. Влиза в двора на къщата, а там няма никой. Той търси хазяйка и излиза двама души от съседната къща, мъж и жена, възрастни хора. И той им казва: мужнете и я слага на стол. В това време се появява друг руски войник, разстрелва ранената млада жена, разстрелва възрастната двойка, и след това в къщата вкарват военна техника и танки. И очевидецът даже не може да си го обясни това. Единият руснак търси помощ за ранената, другият директно разстрелва трима цивилни. Как я е как се отнасят руските окупатори в Буча към жените, питам, има ли изнасилвания? И убивали девочек после това. Вот я девочка, която разказвал, която занесли на ръка, момиче за което ви разказах, което го пренасят на раце, уж някой да е Тя била изнасилвана. И у нея даже някъде около 3 дни не са къде е в града. И е видимо пилочка, по тялото така, и че, търично, че е била сериозно поймали. изнасилвана. Вот. И... Тя е била хубаво Живеела в една част и... от града, а я намират в съвсем друга. Причём насиловали разных возрастов женщин. А именно численю охржени от всякой по возраст. Просто им е было всё одно, на сколько годины са жените. Было всё равно, то есть и так, то есть всё равно возраст был. Ну животные просто, и по-другому не скажешь. Просто животные. Не бих мог использовать другой домизак. Наели, что рассказываю. Хороше ты их просто забрать да и на за е е за да рассказы. То да да Закрытие, они не рассказывают. не о. Русские ты военный тёрсехали в буча нацисти. Нали тогава това беше оправданието за инвазията, така наречената денацификация. А е это как их определить че это нацисти? Как ви их видите? Мы не не Кои са тези нацисти? Как ги определят, че са нацисти? Естан? Ние не сме срещали нацисти. Казваха, а те не можеха да разберат как така не сме срещали нацисти. Представяха си, че цялата буча са нацисти. Това е глупа въпрос, който няма отговора. Те не можеха изобщо да обяснят откъде го взимаха това оправдание. Имаше един такъв случай. Влиза в една къща руски войник, чука, отварят му общо взето културно, пита ги как живеят тук. Хората отговарят извъд и малките им деца и хората от казват, че техните руски те са разбили еди коя си а, къща. А, не са нашите, отговаря руснакът, такова. вашите са. Такова, Ние не, не, не правим да така. Я и жената казва, ама как? Аз видях, вашия БТР просто мина върху къщата, премаза оградата, разруши вратата. Не, такова не може да бъде. Не, не може да бъде, казва руснакът. Тръгва тръгват. В един дом танк, ламаят полностью забор, след 15, 15 минути в къщата пристига танк, влизат вътре с автомати, цялото семейство на земята, бутат мебелите, децата се изплашват. Така че ето един такъв контраст и много често това разказват хората. Да, че да, като че ли е имало и някакви отделни, е, малко по-адекватни хора сред русските водиници, но са били просто подивяли. Е чупели са, смазвали са. Откъде обаче тръгна тази история със съсяването на съмнение, че мъртвите тела по улиците на Буча не са неподвижни, а от там руската теза, че всичко е инсценировка. Ами, първо, разбирате ли, защото имаше тела. Те разстрелваха през цялото време. И от самото начало имаше хора, които се опитваха да събират телата с един автомобил с големи червени кръстове, за да се знае, че искат да погребат мъртвите. И там, където беше възможно, те събираха тези тела и ги погребваха, както е редно. Но имаше много случаи, когато просто руснаците не ни пускаха. Даже просто стреляха обила, даже по автомобила. Друбарите уцеляха, но от колата нищо не ставаше после. Тогава просто на нашите хора не им бяха сподали чували. И се сезон още, когато стигат до мястото, изведнъж започва отстрела. На практика от самото начало на окупацията по улиците лежаха много тела. И И поэтому тело лежало, а с начала оккупации окупации много. И гаврите безценировки, но... но... И затова много тела на разстреляни лежаха от самото начало на окупацията. А да се говори за инсценировка, това е просто невъзможно да се направи. Вижте, работата е там, че телата лежаха в крайните квартали на Буча. Ние администрацията се намирахме в центъра на града. И там събирахме телата. На нас ни забраняваха и да се придвижваме в града. Когато започнахме веднага след деокупацията, да оценяваме разрушенията, ни предупредиха, че има и минирани тела на убити. За това първо трябваше да мине армията, за да няма жертви. Знам го от първо лице, защото още преди да сме напълно сигурни, че руснаците са си отишли, на собствен страх и риск търсихме начин да стигнем до там. Бяхме и без телефони, защото беше опасно да не стекат снимки от нашето предвиждания. Носех една тетрадка и отбелязвах улиците, на които виждаме тела. Трябваше първо да се документират тези престъпления, преди да се пуснат журналисти. просто въпрос безопасности, войска ушли, они проставили очень много Просто имаше и елемент на сигурност заради факта, че до някои от тези тела руснаците бяха поставили мини. И това е обяснението на онзи въпрос, който непрекъснато се задава, защо не сме пуснали веднага журналисти. Ами защото и ние самите бяхме изненадани от това масово количество убити. Знаехме, че има разстреляни, но никой не си е представил такова количество тела. На улица Яблочная имаше 70 на тела на разстреляни хора. Трябваше да ги преброим и да разберем какво. Форс, по случу... некоторых... Тези, които много, лежаха на пътя на, на самата улица, това это беше видимо. Беше видимо и друго, че те лежат там отдавна, от третото число на месеца. Есть, по ним видно, не, не, не тела, те като дълго е са, като са лежали там. там лежали. Лежаха они и известно време е след деокупацията, защото трябваше да бъдат и разминирани, преброени, описани, не идентифицирани не и едва тогава да бъдат събрани. Няколко дена и голямо количество. Точно от това се възползва руската пропаганда. Но доколко успешно е това? За хората в Украина този опит за дезинформация не минава. Замислям се, за тези обаче, които вярват на всичко, което им се поднася като уж альтернативната истина. Има ги много. Знаете, в България, например, на високи позиции, облечени във власт, включително по отношение на медиите. Колко да е трудно да повярват на умело разпространяваното от руските власти съмнение. Дмитро обаче е категоричен. Те лъжат, а руснаците не разбират главното, че през цялото време ги лъжат. А защо ги лъжат? Лъжат ги, че не са ги лъгали, това е игра на пропаганда И за съжаление това е една такава типична руска пропаганда, именно лъжата. Просто те отричат истината. Как е възможно да се твърди, че това е инсценировка при наличието на толкова голямо количество свидетелски показания? И наистина, как е възможно да се твърди нещо друго, когато има свидетели, има жертви, те се знаят по имено, имат близки, които ги търсят, приятели, които знаят момента, след който не са ги чували и виждали, роднини, които разпознават телата им. Идентифицирани са. Криминолози описват телата, които освен по улиците, се намират в мазетата, в градините, защото много от хората са искали поне това да направят – да погребат своите мъртви. Почти 90% от жертвите са с огнестрелни рани – а не с такива шрапнел, казва по-късно кметът на Буча Анатолий Федорук. Намират ги и в масовите гробове, купани от руските окупатори. На площадката на предприятие за селскостопанска техника, вторият на улиците Вакзална и Яблунска и третият в детска градина. Голяма част от телата са с вързани ръце и очи, екзекуции. От уменял били друга, Это друг. Окупации, Убиха един мой приятел. Той в началото на окупацията да изпрати в нашия хуманитарен център своя син на 14 години, за да помага, защото не ни стигаха хората. Да на телефоните, защото ни търсаха за всичко. Този пункт на несломилост ли, да, същия, но тогава той беше просто център за помощ на жителите на Буча към отдела социални дейности на общината. Ние се опитвахме да помогнем, когато нямаше нито светлина, нито лекарства, нито храна, нито храна когато нямаше нищо. И волонтера вот мой друг руслан и за что-то на мой руслан из 17 марта вместе с этим сыном когда они шли в и на 17-то число, докато се придвижваха в Буча, каких ну, причин. ги каких руски войник. Без да каквито и да било причин. Питал ги, къде отиват и те са казали, че отиват за лекарства, защото и, от и после са ги застреляли. Приятелят ми Руслан е застрелян направо в сърцето, а по Юрий, не син, курсумът попада в ръката. Той пада. Руският въник но, се приближил, стрелял в главата, но в главу, по чудо оцелял. Така става свидетел на директния разстрел на своя баща. Това момче, което тогава е на 14 години. Останал да лежи там, направил се на мъртъв. Войникът се е тръгнал, а после Юрий се примъкнал някак до съседната къща, от която са видели всичко садик Там се го привързали и после се е прибрал внимателно вкъщи и разказал на майка си. Разказал е за разстрел на баща си. И разказал уже маме о том не е чудно, че от самото начало на деокупацията в Буча има специален център за психологическа работа с жертвите. Особено децата. Сега Юри минава курс по рехабилитация, психологическо възстановяване. Нещо, като почивка от този ужас. Всички жители на Буча имат нужда да знаят как да се справят с травмата. защото всеки дневно си минавал през това. Взрилове, разстрели, страх, смърт и ужас. Питам Дмитро. Дали за него не е повторна травма да разказва всичко това на журналистите, на делегациите, които минават през Буча? Хатим е да разказат, ще услышали. Ние да искаме да, да разкажем всичко, да всичко това, знали, за да знаят да хората колко е сериозно и проблематично това, което се случи тук. А мислите ли, че краят на войната е близо, питам Дмитро Хапченко в Буча, година след началото на уж тридневната военна операция, както Русия нарича войната, която започна на 24 февруари 2022 година, срещу съседката си Украина. Ну, так Мне очень хочется, чтобы война закончилась, и она может закончиться только победой. Иска, да войната, но тя може да что... само с победа, за защо... русские. Само това дал Потом... няма да имат счет, повече амбиции все... И за да можем все... да восстановим всички разрушени домове. Как ту бяха принудени да възстановяват пара, разрушеното, така и на трябва на да и счет, всички и и разрушени градове. Как города, так и Нулжны восстановить все города, которые они разрушили. А это может быть только только если мы победим. Украинците отблизо. Гласове и срещи в поредицата на Ирина Недева за горизонт. Едно пътуване. До Киев и назад.